Я бачила тільки роботу, роками здирала з себе інтернатську коросту, вичавлювала з себе плебейські замашки, до крови, обдираючи коліна, вибурсувалася нагору, до того життя, яке іноді, як пташка залітало у вікно. Я не знаю, для чого я народжена. Чи є феноменом те, що іноді, дивлячись закордонний фільм, я ніби усе розумію і подумки перекладаю краще, ніж це робить гогнявий голос актора. Я достеменно знаю, що я – донька вбивці. Мабуть, у цьому і є мій комплекс. Віра завжди пам'ятала, як після інтернату увійшла в свою квартиру на першому поверсі. Вона лишилася за нею, але майже усі речі були конфісковані. І тільки на підвіконні стояв горщик з величезним, давно засохлим алоє. Сусідка передала їй коробку з паперами, серед яких зберігався і останній лист від матері, та порадила поміняти цю квартиру на інший район, бо тут на ній завжди стоятиме та в рот доньки вбивці. Я й досі не розумію, навіщо та Марці треба було вбивати цю стару, сказала сусідка, доньку сиротою залишила, а коштовностей так і не знайшли. Може, вона їх для тебе десь заховала? То будеш багатою нареченою. Першої ж ночі Віра зрозуміла, що коли лишиться у цій квартирі, безсонні й напади божевілля, від яких її ледь вилікували, забезпечені. Наступного дня вона вже склала план свого майбутнього дорослого життя. По-перше, поміняти квартиру на будь-яку маленьку, але з доплатою. А гроші – витратити на вступ до університету. І тільки так. «Я повинна виборсатися», – сказала собі Віра. Вона і справді виборсалася. Закінчила університет з червоним дипломом. Вже з третього курсу працювала у столичній газеті. І грошей на життя їй вистачало, бо вона була невибаглива і самотня. Про минуле вона намагалася не думати, та й нічого було думати. Ще в санаторії її надійно закудував гарний фахівець-психотерапевт. А потім життя стрімко закрутило її у своєму вирі. Вона стала тим, ким прагнула стати – самостійною і незалежною діловою жінкою. «Аго, де ти?» – запитав Альбик, і Віра повернулася до цього сонячного, галасливого дня з його безглуздою метушнею. Та побачила одну свою співробітницю і замислилася. Може, будемо вже звідси тікати? Як це тікати? Ти ж сама чула, скільки у нас запрошень. Тоді з мене досить, сказала Віра. Я піду, а ти як хочеш. Можеш лишатися і гуляти хоч до ночі. Вона рішуче піднялася і пішла геть. Понад усе, їй не хотілося зіштовхнутися у натовпі з Ліліаною Олегівною і Віра швидко попрямувала до метро, лишивши Альбика на самоті. Він майже не здивувався. Ніколи нічому не дивуватися він навчився давно. Ще у той час, коли приїхав у столицю з невеличкого провінційного містечка. Він завжди пам'ятав своє перше знайомство зі столичною дівчиною, яка, полишаючи його вбогі, дешеві кав'яринці, Презирливо кинули йому на прощання. «І взагалі, закрий рота!» Зайва цікавість видає провінціала. Він припинив дивуватися навіть своїм вчинкам. На першому курсі Інституту харчової промисловості, долаючи відразу й своє величезне прагнення до красивого і веселого життя, спритний юнак одружився з немолодою і негарною викладачкою вона була старша на 12 років, мала різні дивацтва. Та Альбек прописався і оселився у дружини, мав де харчуватися і брати безкоштовні приватні уроки. Водночас з успішним закінченням інституту закінчилося і подружнє життя. Спокійно і холоднокровно, Альбек зайнявся розміном квартири. Дружина, якій тоді було вже далеко за сорок, дивилася на нього покірними очима і скандалів не влаштовувала. Альбек чесно і старанно відслужив свою службу і протягом цих небагатьох років усе ж таки трохи прикрасив життя цієї повної, рудої і кульгавої жінки. Оселившись у просторі двокімнатній квартирі, він нарешті уперше Відчув себе вільним і почав старанно вибудовувати свою кар'єру Він взяв собі за правило ніколи не спілкуватися із зайвими людьми, які тільки відбирають час Те саме стосувалося жінок Він ретельно обирав собі приятелів, записував нові імена у свій нотатник, старанно відсіював непотрібне і лише згодом заносив імена й адреси у свою червону книгу. Величезний шкіряний записник із золотими дужками. Навпроти кожного прізвища ставив зашифровані позначки, що означали можливості, послуги, посади й особисті пристрасті абонента. Уперше побачивши віру, Альбик увечері вагався. Чи варто записувати її дані у священний талмуд? Вагання припинив його безпосередній начальник, який зауважив. З нею треба бути вічливим. Це реклама на телебаченні. І Альбик перетворився на справжнього джентльмена. Завоювати віру було нескладно. Вона здавалася йому доволі неперебірливою, і букет розкішних квітів чи вечері в респектабельному ресторані викликали у неї якусь не жіночу, а скоріше дружню вдячність. До того ж, вона завжди видавала йому цікаву інформацію, і іноді, уночі, уникаючи обіймів, Залюбки переповідали йому зміст якоїсь нової культової книги, цими знаннями він потім послуговувався у колі своїх колег і мав репутацію великого інтелектуала. У своїй самотній боротьбі за виживання у віри не було можливості й бажання витрачати час на будь-які особисті стосунки до того ж. Її ніхто цьому не вчив. В інтернаті вона уникала ровесників, не брала участі у дівочих задушевних розмовах, що велися пошипки у загальних на 15 душ спальнях. Там вона хотіла одного – скоріше вирости, отримати паспорт і піти на свою власну квартиру. Мрії інтернатівців про роботу на суконній фабриці викликали у неї огиду. Вона ніколи не думала, що може привернути увагу такого чоловіка, як Альберт. Це зараз, коли минуло два роки з часу їхньої першої зустрічі, він став для неї просто альбиком, егоїстичним і розбещеним. З респектабельною зовнішністю і конформістською сутністю кар'єриста віра зустріла Альбека під час зйомок сюжету про відомого міського мецената. Альбек, який на той час, завдяки знайомствам та зв'язкам вправно перекваліфікувався з інспектора їдалень на дотепного й потрібного усім підлабузника, був його прес-секретарем, і всі домовленості. Узгоджувалися через нього Спочатку вони зустрілися за вечерею У прес-клубі Потім він запросив її взяти участь У прогулянці на пароплаві Він умів красиво догоджати Розкішно танцював І дарував незвичайні букети Які спеціально замовляв у квітковій фірмі Він дратував